47. fejezet Mit mondhatnék? Össze-vissza fergek. A véreredményeket várjuk. Látom Glórián, hogy ő is feszeng. Úgy látszik, egyikünk sem jó az olyan kapcsolatban, ahol már a szív és a lélek is nyílik. Talán nem is baj, ha vége szakad ennek az összezártságnak. Győzd meg magad, Robert. Ő adja fel, amikor leülök, rögtön mellé mereszkedik. Hiányozni fogsz. Képtelen vagyok reagálni. Mit kéne mondanom? Azt, hogy te is. Idiótán hangzana. Még egyáltalán nem biztos, hogy vége a karanténnak. Szerinted egyébként lebuktunk? Mire gondolsz? Felém fordul és elmosolyodik. Hát arra, hogy táncoltunk, rumbáztunk. Hú Jézus! Még az emlékektől is végig szánt testemen a forróság. Úgy dönteném most hanyat, hogy annyit sem mondhatna muk. De nem tehetem, mert bármelyik pillanatban itt teremhetnek. Hát, a tánc mindig nyomot hagy az emberem. Kipirul, szaporán veszi a levegőt. Mindketten felnevetünk. Úgyhogy nagyon valószínű, hogy nem hitték el, hogy én tusolni voltam, te meg a szobádban heverésztél. Problémád lesz belőle? Probléma. Te vagy a problémám, Glória Chávez. Egy kibaszott nagy probléma vagy nekem, de esküszöm, minden percben nagyon szívesen megoldanálak. Nem hiszem. Hátra dől. Keresztbe teszi a lábát, a combját figyelem, amire rásimul a nadrág. Oda csúsztatom a kezem. Ő pedig résnyire széttárja a lábát, hogy bekúzhassan a tenyerem a két combja közé. Halkan súgja. El kéne mosogatnunk. Különös, hogy most az egyszer ő próbál terelni. Megvonom a vállam. Te vagy a nő. Hé! Hey! arra várhatsz. Meglöki a fejem, de elkapom a kezét és szembefordítom magammal. Elkomolyodik. Nekem többi egy férfi sem mondhatja meg, hogy mikor mit tegyek. Oké, nyugi, csak vicceltem. Oda hajolok hozzá és megpuszilom, de meg sem rezzen az arca. Ebben a pillanatban nem vibrál köztünk a szenvedély. Valami sokkal egyszerűbb és egyértelmű bérzésül a vállunkra, ami mégis kínzóbb, mint ami eddig birtokba vett. Csak a szívemetne. Kicsit félek, suttogja. Meglep az őszintesége. Nem tőlem, ugye? Fogalmam sincs, mi lesz ezek után. Olyan nehéz lesz. Van kapcsolattartód, nem? Úgy értem az ezredesen kívül. Egészítem ki, mert tudom, hogy hazudott a bizottsági tagnak. Bólint. Sörnyű, hogy ez a nő már egy nyitott könyv nekem. Látom benne a tüzet, az egész lényét. Ismerem az álmait, vágyait, céljait, és tudom, mi meg a múltban. Ha valakiről sokat tudsz, olykor átveszed a hátán cipelt keresztet tőle, és viszed egy darabon. A gondolatra a nyakában lévő feszülethez nyúlok, és két ujjam közé fogom a medált. Hiszel? Kérdezem. Istenben? Bármiben. Igen, hiszek Istenben. És még sok minden másban is. De a teremtőnek mindenhez köze van. Tudom, hogy le fog ránk nézni. Elhallgat, megköszörüli a torkát, majd visszakérdez. És te? Katona nem létezhet hit nélkül. Nekitámasztom a homlokomat, ő váratlanul elsírja magát. Próbálom végigasztalni, ezért megfogom az arcát. Hé, hey, mit szólnál hozzá, Glória, ha amellett a vágytól égő haza mellett teremtenénk magunknak egy másik hazát is? Ott lakjon a hit. Az is lehetne a mi hazánk. Mit szólsz? Velem tartasz? Ugyanezt kérdezte tőlem, amikor szeretkezni hívott. Sírva neveti el magát, miközben rögtön bólint. Oké, okay. akkor higgy benne, hogy végig fogod csinálni. Higgy magadban, Venezuelában. Higgy, mert az, hogy téged el akartak tüntetni, sok mindent elárul. Akitől tartanak, annak van valami a kezében. Használnod kell, félelem nélkül. Ezért akartál idejönni, nem? Kötve hiszem, hogy megrettent a vérdítól. Egyszerűen csak szövetségeseket keresett, és belátta, hogy Venezuelából nem tud segíteni. Most ez az első. Mindig a kötelesség az első. Teszi hozzá. Most búcsúzol? Igen. Nekem is fáj hidd el. Fogalmam sincs, hogy kelek majd föl és melyik lesz az első nap, amikor többé nem jutsz eszembe. Talán el sem jön. Az orvos váratlanul megjelenik az ajtóban, mire mi bennünk, mint a madarak. Majdnem ráüvöltök. Kopogni? Remek hírek. Negatívok a leletek. Megbénulok. Még arra sem tudok reagálni, hogy glória fölpattam mellőlem, próbálom a nyálammal letuszkolni a gombócot, ami a torkomban van. Utána akarok nyúlni. El kell mondanom mindent, ami még bennem van. Azt, hogy imádom harumbázik, hanem, hogy már nem csak egy alany, nem küldetés, és most én sem vagyok katona, hogy imádom a vágytól és hittől égő hazánkat. Ott akarok élni, benne, vele. De nem megy. Csöndben maradok, és figyelem, ahogy a többiek is bejönnek, immár kesztyűk és szájmaszkok nélkül. Az egyik bizottsági tag mosolyogva elém lép, ezért nagy nehezen a ruhámat igazgatva állásba tolom magam. – Százados? – Isten hozta újra a kötelékben. – Elismerésünk a sikeres akcióért. – Isten óvja Amerikát. – Valamit mondanom kéne, de csak tisztelgek. A kezében vannak a papírok, valószínűleg a bevetés lezáró dokumentumok, amiket, ha aláírok, minden további felelősséget is leveszek a saját vállamról. – Nem akarom. – Olyan, mintha Glóriáról mondanék le, és az anyaföld mellett arról a másik két hazáról is. Felelősséget akarok ezért a nőért vállalni. Ott akarok mellette állni, ha ostobaságot követel, ha összeomlik, ha világot vált meg. Szedje össze, ha van valamilyen. Öt perc és indulhatunk. Hazamehet. Hazamehet. Haza mehet. Ezt a szót mindig várja a katona, és mindig boldogan megy haza. Most azonban nehéz a szívem. Bólintok, miközben a bizottság másik tagja Glóriával egyeztet. Olykor egymásra nézünk, mintha a másiktól várnánk valamiféle megoldást, pedig tudjuk, hogy nekünk itt és most el kell válnunk. Azt hiszem örökre. Elmegy. Mindjárt elmegy. Elviszik. Maradj, kemény katona. Minden jót százados. Tiszteleg Glória kísérője, majd mutatja Glóriának, hogy induljanak. Elmosolyodik. Érzem, ahogy reszket a kezem. Az idő sosem megállítható, vagy visszatekerhető, és tudom, hamarosan késő lesz. A hűlt helyét bámulhatom. Tarts ki, katona! Visszlát, százados, Suttogja. Belehalok, ha még egyszer így szólít. Nem fog. Többé sehogy sem szólít. Legyek katona. Hív Robertnek. Sok sikert! Válaszolom. Ennyire futja. Mondj még valamit, katona. Tarts ki, katona! Meglódul, úgy el a karantént, hogy vissza sem néz. Tova tűnő angyalom. A szabadság olykor nagyobb teher, mint a bevetés. Ha hosszú ideig voltál távol, vagy kemény dolgon mentél keresztül, akkor hirtelen nem tudsz mit kezdeni a valós életeddel. Én is így érzem most. Maga már többször szállított engem, igaz? Faggatom a sereg sofőrjét, aki mögé beülök. Igen, uram, biccent. Nem kezdhetne velem beszélgetést, nem szólíthat meg egy százados, csak kérdésre válaszolhat, de mivel én szólítottam meg, visszakérdez. Mivel tölti majd a szabadságát Cooper százados? Aludni fogok három napig. Dehogy fogok. Azért válaszolom ezt, mert abban reménykedem, hogy békén hagy. Az akcióról szigorúan tilos társalogni, így nagyjából pontosan ilyen se füle, se társalgások folynak sofőr és bevetésről hazatérő között. Van családja? Kérdem váratlanul, magam sem tudom, hogy miért. Újra bólint, majd elmosolyodik. Magát is várja otthon a család, igaz? Nincs családom. Pontosabban nem vagyok nős. Anyámhoz majd hazalátogatok, de most nem vár senki. Hú, de szar ezt kimondani. Kinézek az ablakon. Azon töprengek, mekkora különbség van a világ egyik és másik szeglete között. Ember és ember között. Kinek ez jut, kinek az. Ki így boldog, ki úgy. A betont most börtönnek látom, jobban vonz a zöld. Emlékszem, amikor a sivatagból tértem haza, ugyanígy éreztem. Az sem rossz, legalább nincs kivel veszekedni otthon, nevet fel hangosan. Na igen, még a Glóriával megélt vitáim, harcaim is hiányoznak. Pedig hogy irritált az elején, meg tudtam volna folytani. Ha sikerült volna az akciót egy nap alatt végrehajtani, ahogy elő volt írva, csöppet sem kötődnék hozzá. Az ezredes azzal, hogy szabotálta az akciót, igencsak beleszólt a magánéletembe is, amellett, hogy katonaként halálra ítélt. E fölött még mindig nem térek napi rendre, és bevallom, kisé meginoktam. Mi vihet rá egy embert, hogy feladjon mindent, ami addig éltette, amiért addig harcolt? Nem is akarom tudni. Az adott címre érünk. A State Islanden lakom a Great Kills Park mellett. Nem luxus környék, de New Yorknak elviselhető része. Brooklynban nőttem fel. Egész fiatalon vettem ezt a házat. Tudom, ha családom lenne, elköltöznék New Yorkból egy sokkal élhetőbb helyre. Florida. Igen, az jó lenne. De nincs kivel. Így beérem State Islanden. Kiszállunk. A sofőr kinyitja a csomagtartót, én pedig kiemelem a katonai zsákot, amiben párhol min van. Hát akkor jó pihenést. Kösz a fuvart. Minden jót. Megindulok a házhoz. Hallom, ahogy a környező épületek medencéiben játszanak a gyerekek. Eszembe jut glória vetkőzése, fürdése abban a mocskos folyóban. És magam is megrettenek attól, hogy minden hangról, szóról, mozzanatról eszembe fog jutni. Belököm az ajtót. Áparodott szagfogad, ezért minden ablakot kinyitok. A szomszédnak van kulcsa, ő olykor átjön szellőztetni, de a lakás ordítja, ide nem jár haza senki. A kanapéra zuhanva a plafonra bámulok, egy hatalmas lengedező pókhálóval nézek farkas szemet. Te jó ég, ez az életem. Mindig is katona akartam lenni, és sosem bántam meg, hogy a hazára esküdtem föl. De tudom, hogy egyben a magányomnak is ez az oka. Hülye egy helyzet. – Elismerik a hitvallásodat, fölnéznek rád, de veled együtt élni már nem tudnak miatta. – Emlékszem, anyám is mennyit szenvedett apám mellett. Rám is az vár. Vagy magány. – Voltaképpen anyámtól is azért költöztem el, mert sajnáltam őt. – Tudtam, hogy túlságosan a lelkére vesz mindent, és én valahogy úgy véltem, ha nem tud dolgokat, akkor majd nem fáj neki. Aztán rájöttem, hogy ez őrültség, mert ha mellette vagyok, hanem ő minden nap tipródik, és képtelen elfogadni a döntésemet, hogy ugyanarra az útra léptem, mint az öregem. Igen, a magányra nagy esélyem van. Hogy miért? Mert én már nem adom a lába rumbánál. Tetszett a ritmusa. Tetszettél, Gloria Chavez, bármilyen őrült nő személy is vagy. Hiába kértem, hogy hagyd békén a szívemet. Te elloptad. Belét szerettem.